Патетична ніч Стій З темряви будинку Виринула постаті Наставила на мене величезного кольта Не ворушись, браток Во ім'я струка І світської влади Скажи мені, чи нема в тебе в кишені Шпалера Нема Ну гаразд А тепер покажи мені на виверіт Твого кожуха, який онучив тебе на ногах Таке прохання виконати можна було дуже просто. Треба було тільки зняти чоботи та кожух. Кольт, який чемно стричав під носом, дуже ввічливо запрошував до цього. Лишалось коритись. Але я сказав, «А може ти помиляєшся, браток? Може ти якраз натрапив на самого струка?» Він щільно підійшов до мене. В нього на обличчі була чорна маска. Цілком правильно. Так можна було починати будь-яке оповідання або пригоду тієї доби, коли Марк Солчнів одержав по ордеру в соцзабезі поношені кальсони, в які разом з його животом можна було вмістити десятифунтову подушку, і одержав сорочку з найшляхетнішого батисту, на якому були помітні плями, мабуть, найліпшішого вина із підвалів Дюрсо. Одним словом одержав напівзруйновану спадщину від Старого світу. Так можна було починати оповідання, коли місцеві панночки замість романів Мопасана та Вербицької читали брошури про радянську політику на селі та азбуку комунізму. Словом, коли по вулицях блукала чорна маска, скидала пальто й чоботи та вбивала відповідальних робітників радустанов. Так, це було тієї доби, доби пшеняного хліба і півфунта повидла під час голоду і великого геройства, під час різноманітних пригод. Вулиці Великого міста були порожні з того моменту, як сонце доручало свої справи місяцю і чим чекувало на гааську конференцію, а на вулиці виходила чорна маска. Але не тільки чорна маска виходила тоді на вулиці. Виходив і Марк Солчнів після денної біганини та праці в Чека. Йому, бачите, треба було доконче перевірити, чи сяє п'ятикутна рубінова зоря на Губревкомі в комі, і чи немає якої контрреволюції в перезневому повітрі і каламутній весняній воді та снігу. Ну, це брехня, скажете ви. Це він просто був закоханий. Але запевняю вас, що він з презирством дивився на кохання і книжок з такими темами ніколи не читав. Хіба кохання може бути темою для будь-якого путящого оповідання? Це така стара Катеринка, що після грамофону нічого не варта. Знову запевняю, що він був тої ж думки і виходив на вулицю тільки перевірити, чи сяє п'ятикутна зоря. На Губривкомі. Але, вибачте, я забув, та да, він іноді дуже випадково зустрічав на цих вулицях товаришку Айзі. Товаришку Айзі? Хто ж вона така? Що це за Айзі? О, про це вам найкраще запитати в самого Марка Соличного. Він розкаже вам насамперед, що Айзі делегатка жін відділу і женщина, як кожний чоловік може себе зарахувати до чоловічого роду. Тисяча рубінових зір в щоках, твердість губревкому в характері і ніжність жін відділу в очах і серці – це Айзі. Але Айзі – це випадково. Головне – зоря на губри Під її сяйвом Марк Солочнів хотів розв'язати одну цікаву проблему – чи може женщина, в якої всі органи відповідають органам самого губкому, покохати якого-небудь мужчину? Але знов, кохання тут не до речі. Тут мусило стояти якесь інше слово, якого нема в наших словниках. Це слово мусило бути якоїсь іншої конструкції. Так Марк Солчнів ніяк не міг розв'язати цієї проблеми, бо зустрічався з Айзі дуже випадково, а щоб це зробити, була потрібна якась надзвичайна подія або нагода. Таким чином ми тепер знаємо, чого він ходив перевіряти сяйво п'ятикутної зорі. Він шукав такої нагоди. Марк Солчнів і на цей раз прямував вулицею до Губревкому. Очевидно, це був завзятий парубок який втілював своєю особою все чека Бо чим можна було б з'ясувати Таку впертість у поставленому завданні? Він йшов майже пустельною вулицею І пильно вдивлявся в обличчя випадкових прохожих Всі обличчя здавалися йому дуже знайомими Він дуже легко міг відрізнити Будь-якого обивателя від жулика Або контрреволюціонера На це в нього був особливий хист і я запевняю, що ніхто з вас не зміг би цього зробити. А відріжнити женщину від чоловіка йому було легко, як плюнути. Тому, мабуть, він більше вдивлявся в обличчя випадкових женщин, а на чоловіків не звертав ніякої уваги. Ви скажете, що це було просто випадково, але, на жаль, я з цим погодитись не можу. Бо для цього просто треба розв'язати маленьке завдання про двоє потягів, що йдуть один одному на зустріч, або про двох подорожніх, що йдуть з ріжних кінців однієї ж дороги. Очевидно, в їхніх зустрічах ніякої випадковости не може бути. Тепер ви згодні? Коли мова йде про двох дієвих осіб, то ніякої випадковости ніколи не може бути. «Ви говорите, що були сьогодні в Соломінському районі?» – питала товаришка Айзі в Мишка, який ішов поруч із нею. «Я чула, що там убили комуніста-драча. Значить, ця сама чорна маска оперує і в цьому районі?» «Чорт його зна», – відповів Мишко. «Мене бере сумнів, що ця маска могла встигати у всіх районах. Можливо, що це які-небудь злочинці». Хіба їх розбереш, сказала Айзі. Тут їх багато. Контрреволюціонери, петлюрівці, монархісти. Просто злочинці й чорна маска. Розплодилося їх до біса. Як бачимо, обидва потяги вже вийшли із своїх протилежних пунктів. Значить... Але це нічого не значить, бо тут є ще третя особа. Значить... «Значить, треба весь час пам'ятати, що в цьому оповіданні тільки дві особи беруть участь. Всі останні – це просто бутафорія». «Ну, а Мишко?» «Мишко – це просто один з талановитих співробітників ЧК. «Значить, в цьому районі вночі ходити теж небезпечно?» – говорила далі Айзі. «Звичайно, Айзі ви б так не ризикували». «Чого доброго наш жін-відділ втратить таку прекрасну делегатку? Це буде дуже болюча втрата. Якого біса Мишко ви розводите атраментом по папері? Я думала, що тільки Солчнів уміє Скрейди розбовтувати кисіль». «Ви не так висловились, це значить крутити гудзики». Вони повертали напівпорожніми вулицями З якогось засідання відділу, В яких завше охоче брав участь і товариш Мишко Очевидно, явний прихильник Жіночого руху і емансипації Скоро вони вийшли на головну велику вулицю Де знаходився Губревком Що на ньому сяяла п'ятикутна зоря Але й тут було темно та порожньо Горіли в вогні в якомусь кооперативі, десь збоку в отелі і навпростець в якійсь перукарні. Випадково зустрічались червоноармійці, яких в темряві можна було впізнати по гострих буденівських шапках, матроси, які виринали з темряви хитливою ходою, чорними панцерними крейсерами. Та іноді траплялись громадяни й громадянки, яких уже не можна було відріжнити по одягу від робітників і зарахувать до якоїсь іншої кляси суспільства. Революція майже стерла ріжниці, а військовий комунізм обов'язав усіх бути рівними, навіть в одягу. Це не була ніч, це був день. Ночей в республіці вже не існувало. Ночі відступили на захід і далі на південь разом з бандами білих, французів та німців, Ночей не було Як вдень, так і вночі Червонармійцеві, так і робітникові Нічого було боятись Вони були господарями Господарями почували себе І робітниця тютюнової фабрики Айзі І Мишко, робітник Арсеналу Який йшли з засідання І мирно розмовляли І Солчнів, робітник заводу Гретера Який йшов своєю мрійною ходою Їм на зустріч Після денної праці «Чому, Мишко, ви не пропускаєте ні одного засідання в жінвідділі? Теж для цих гудзиків?» «Ви помиляєтесь, Айзі, коли ці гудзики не на вашому чудовому пальті, то до інших мені нема діла. Що ви хочете цим сказати?» «Невже ви не зрозуміли? Мене не можна бачити на тих засіданнях, на яких і вас нема?» Айзі засміялась. Можете далі не розводити, я вас розумію. А чому Солочнів ніколи не приходить, він, здається, теж майстер у цьому ділі. Солчнів ненавидить все, що зв'язано зі словом кохання, правда, Солочнів? раптом вигукнув Мишко і обернувся. Відповіді на це не було. Постать людини, до якої звернувся Мишко, поволі віддалялась. Гей, Солчнів, Солочнів! крикнув Мишко на вздогін. Марк Солочнів, а це був він, так старанно вдивлявся в обличчя зустрічних людей, що навіть не помітив Айзій та Мишка і не чув першого запитання. Коли б Мишко не крикнув у друге, то Солочнів не досягнув би сьогодні своєї мети і не зміг розв'язати тієї проблеми, яку вирішив сьогодні викрити остаточно. Солчнів обернувся та побачив Мишка і Айзі. Серце його – це такий орган, який своїми функціями наближався в нього до учра спреда. Нервово заметушилось, ніби треба було видати партійну карту новому, дуже відповідальному товаришеві. «Ходім з нами, Марко!» – заговорив до нього Мишко. «У тебе ж немає ніяких негайних справ?» «Крім одної...» Відповів Солчнєв і подивився на Айзі. Крім розв'язання однієї важливої проблеми. «Проблему можете лишити на завтра, а тепер ходім з нами», – сказала Айзі. «У мене теж є одна проблема – це заполонити її». І Мишко теж чомусь подивився на Айзі. «Кого її?» – запитав Солчнєв і зблід. «Те, що він зблід – він відчув у своєму уч-разпреді, який стукнув і впав. Покотився кудись між ребра солчного. «Чорну маску», – вийдуже відповів Мишко. «Ну, а в мене проблема трохи інша, і розв'язати її не легше, ніж заполонити її». «Чого ви обидва на мене вирячились?» – обурилась Айзі. «Ніби я та сама чорна маска». «Це, мабуть, тому, що на вас полюють не менше, ніж на чорну маску», – відповів Мишко. «Подумаєш, полюють. Хто ж це полює? Чи не ви? А хоча б та сама маска?» Солочнів пішов мовчки. Його вразили останні слова Мишка. Взагалі в нього останніми днями дуже часто мінявся настрій – чи це тому, що його цікавила якась там проблема, чи це просто впливала п'ятикутна зоря на губри в комі і якась непомітна контрреволюція в березневому повітрі, як він сам висловився. «Ви гадаєте, Айзі, що маска не може на вас полювати?» «Дуже помиляєтесь», продовжував Мишко. «Слухай, Марко, Айзі гадає, що маска не може полювати на неї?» що вона для маски не може бути теж ласим шматочком. Солчнів вислухав цю заяву Мишка і раптом відчув, що його проблема починає розв'язуватись. Він одразу повеселішав. Мишко продовжував. «Ти поглянь, Марко, на боти та пальто Айзі. Як гадаєш?» «Я гадаю, що пальто Айзі тепер в соцбезі не одержиш». «Правда?» Скільки мене трусили тутешніх аристократів та буржуа, а соцбез і досі немає хоч одного такого пальта. Правильно, треба бути дуже щасливим, щоб з нічною облавою натрапити на таку схованку. Ти, Мишко, я бачу, як добрий приказчик модної крамниці, можеш одразу оцінити вартість готового одягу. «Не в цьому справа, Марко. Чорна маска – ще більший майстер в цих оцінках». «Так ви, значить, упевнено гадаєте, що на моє пальто може позаздрити маска?» – запитала Айзі. «Не тільки позаздрити, а й скинути», – відповів Солчнів. Марк Солчнів ще більше повеселішав. Він тепер остаточно розв'язав свою проблему. «Ну, а я?» – сказав Мишко – все ж таки заполонює її. «Побачимо», – відповіла Айзі. Коли вони розходилися після прогулянки цієї розмови, Марк Солчнєв заявив, що він на три дні від'їжджає за місто, і це потрібно йому для того, щоб розв'язати остаточно його проблему. Гадаємо, що це була проблема, яку було зв'язано з контрреволюцією в Березневому повітрі. На другий день у жінвідділі губерніального комітету КПБУ провадилася жвава праця, готувалися до якогось дитячого свята. Робітниці, делегатки жінвідділу готували місцевим дітям робітників, дитячим яслам та притулкам різноманітні подарунки. До губкому під'їздили грузовики з цукеркових фабрик, навантажені знизу до верху ящиками цукерків та пряників Назад вони виїжджали навантажені маленькими пакуночками з ріжними ласощами і розвозили це все по робітничих організаціях та притулках Через жінвідділ, суворому і працьовитому губкомі, щинився гамір, метушня, сміх всі, хто був вільний та закінчив працю, тепер допомагали виносити ящики та набивати пакуночки цукерками та пряниками. Вгорі на башті Губривкому вже продзвонило 9 годин, а праця все кипіла. Скоро на вулиці мала вийти чорна маска. Щоб грабувати громадян і наводити жах на мирне населення, лякаючи його привидами Білобанд, а жінвідділ все працював піклуючись про маленьких дітей республіки, бажаючи розважити свою зміну під час суворих подій та голоду. Айзі працювала, не покладаючи рук. Від цукерків у губривкомі все стало солодким. Папери, столи, стільці, навіть повітря та атрамент. В Айзі були солодкі руки, і до них липло все, що вона брала. Іноді поміж веселою промовою та сміхом вона чомусь згадувала Солчнова і шкодувала, що він кудись поїхав і не може взяти участі в роботі, наслідки якої мусять розвантажити улюблену зміну. «І куди він міг поїхати?» – думала Айзі. «Певне, це зв'язано з чорною маскою». І тоді жін відділ ставав на перше місце серед інших органів губкому чи топак Айзі, і вона сміхом приглушувала якесь стискання в серці. Так іноді згадуючи солочного, вона працювала доти, доки всі цукерки було розкладено у пакуночки, а на вулиці стало чорно, як в шкіряному редикюлі. Очевидно, цієї ночі місяць захворів. На шлунок і тому не міг бути на варті. А цієї ночі коїлись якісь дивні історії та пригоди, що їх важко було зрозуміти. Наш загальний знайомий Мишко сидів у себе в кімнаті і різав старий подертий чорний прапор, який, напевно, раніше належав Махну, бо білою матерією на ньому було вишито челеп смерті кістки, а при дбайливому читанні подертих літер можна було прочитати гасло За владу рад. Яких рад, то це був секрет самого Махна бо ці самі ради, в особі робітників та червоноармійців, на тачанках і кіннотою заганяли Махна в нетра гуляйполя, де він блукав чорним вовком анархії. Але в даному разі Махно, очевидно, був ні при чому, так би мовити, при піковому інтересі. Мишко, вирізавши з прапора чорну смугу матерії, вирізав у ній дірки, які мусили відзначати очі та ніс. Одягнений він теж був звичайно. На голові в нього була сива шапка, на плечах теплий кожух, підперезаний шкіряним пасом, а за ним стирчав величезний Кольт, який міг нагнати страху на самого Махна. А все ж таки я сьогодні її зустріну, промовив Мишко, приміряючи чорну смугу матерії собі до обличчя. Про це говоритиме все чека. Цікаво, як це її вразить Коли він поглянув у маленьке дзеркальце Він сам себе не впізнав На обличчі в нього була чорна маска І очі гостро блищали з круглих дірок Ось тобі і чорна маска Промовив Мишко і засміявся Потім він чорним ходом вийшов у двір Обережно перейшов його І переходами вийшов на темні вулиці Скоро його проковтнули чорні під'їзди і тіні мовчазних бутинків Айзі, зробивши останній пакуночок Одягла своє знамените пальто На яке позаздрила б будь-яка буржуйка Боти і вийшла на вулицю Разом з нею від губревкому кому Відійшов останній грузовик На вулиці було темно і холодно Мороз зашклив усі калюжі І сніг став репіти під ногами Айзі зіщулилась і швидко пішла додому, на далеку околицю міста. Сьогодні вона була без провожатих. Солчнів поїхав, а Мишко десь запропастився, думала Айзі, і їй ставало трохи моторошно повертатися додому самій темними ворожими вулицями, які здавалися джунглями з будь-якого роману Фенімора Купера. Айзі йшла і все думала про працю і про побут робітників-партійців Недавно до Губкому приходив знайомий товариш Айзі згадала його худорляву постать, бліде обличчя, його руки й ноги Які тремтіли від снесилля, від голоду, від пережитих подій Побут було зв'язано з важкою відповідальною працею В якій щохвилини ризикуєш життям І треба було справді бути крицевим. Щоб все це перенести От, наприклад Солчнів та Мишко тепер ганяються Денебудь за чорною маскою Думала Айзі А можливо, що вже денебудь Лежать у снігу з простріленим серцем Вітер Холодний вітер рвав з неї пальто Сердито дмухав в обличчя І заморожував на очах сльози з поривами вітру її голови наповнювали різноманітні думки, що завдяки ним вона не помічала темряви і не відчувала страху, який наганяли ці пустельні вулиці. Коли ж вона згадувала про сьогоднішню роботу, вона всміхалася і відчувала смак солодких цукерків на вустах. «Все дітям», — думала вона, — «все для майбутнього». І це знову була не ніч, а був день. Вона йшла все далі, щось міцно стискаючи в кишені. Може, цукерки? В цей час на далеких околицях було зовсім порожньо, навіть не було чути собак. Мовчазно стояли напівзруйновані халупи, мовчазно стояли телеграфні стовпи, нагадуючи якихось несподівано зустрінутих людей, і тільки чорні віти заледенілих дерев шуміли в поривах вітру. Раптом з темряви маленького будинку вирнула постать чоловіка. Постать обережно вийшла на середину вулиці, поглянула у всі кінці і перебігла в тінь другого такого ж будинку. Постать, постоявши трохи, рушила далі. Вона перебиралась з під'їзду в під'їзд, ховалася за стовбурами дерев, за горожами і все посувалась вперед. Раптом постать напнулась на другу постать чоловіка, що так само перебираючись з під'їзду в під'їзд, йшов назустріч. «Стій!» І два величезних кольти, простягнутих один одному назустріч в темряві, напнулись на свої крецеві дула. Постаті чоловіків, загрожуючи один одному револьверами, подивились один одному в обличчя і побачили, що в них були чорні маски. «Сто чортів!» – промовила перша маска. «Нарешті я їх спіймав!» «Не валяй, дурака!» – промовила друга маска. «Руки вгору!» Обидва кольти, як люті пси, загарчали один на одного. І раптом обидві маски голосно розсміялися на всю вулицю. Заспокоєні кольти полізли назад за пояси. От так чудо Маски по-товариському потиснули одна одній руки і збентежено розійшлися в ріжні кінці. Айзі витягнула з кишені цукерки і почала смоктати. Вже скоро вона мала бути вдома. Треба було прийти ще темний провулок, і через кілька будинків вона могла спокійно перейти в під'їзд. Вона тепер думала про Солчнова. Вона шкодувала, що він кудись поїхав. Кілька вечорів вона не бачитиме його. Кілька вечорів їй доведеться самій повертатись додому. Але це ще нічого. Коли б з ним чого не скоїлось. Вона, очевидно, турбувалася за нього просто як за товариша, Її дивувала також і проблема, яку він хотів розв'язати І взагалі щось він їй не сподобався останніми днями Раптом Айзі помітила, що хтось перейшов вулицю Їй стало страшно, захотілося сильно крикнуть, щоб хтось вибіг з будинку Щоб хоч кого-небудь живого побачити на цій пустельній вулиці Ще працював відділ, але скоро їй стало соромно Ніде нікого не було, і вона пішла далі, щось тискаючи в кишені рукою. Напевно, то були цукерки, що їх Айзі захопила на дорогу із жін відділу. Але от до неї повільними кроками з-за рогу будинку підійшов чоловік, одягнений в теплий кожух, а за пасом у нього стирчав кольт. Айзі подивилась вище і побачила, що він у кашкеті, а на обличчі в нього справжня «Чорна маска». «Дозвольте, товаришку, бути вашим подорожнім», – ввічливо сказав чоловік в чорній масці, і Айзі почула грубий, суворий голос. От після цього і не починай оповідання увертюрою. Тепер стає цілком зрозумілим, що такі оповідання тільки і можна починати з такої увертюри, як «Стій!». З темрями будинку вирнила постать і наставила величезного кольта. Але чоловік в чорній масті цього не сказав, він тільки дуже ввічливо запропонував свої послуги. «Хіба вулиця така мала, що двом не можна розминутись?» запитала Айзі і ще міцніше стиснула цукерки в кишені. «Коли двоє подорожніх ідуть в одному напрямку, то їм розминатись не треба», – сказала Маска. Айзі бачила, як у нього блиснули очі крізь дірки чорної маски. «Справа в тому», – говорив далі чоловік, – «що мені нудно самому гуляти вночі порожніми вулицями». «Хто вам заважає одружитись?» «Я американець по натурі пропоную вам свою руку і серце». Маска верзла дурні, це було очевидно. Але Айзі знала, що це звичайна історія. Вона тільки шкодувала, що потрапила в таке становище. Їй було страшно і соромно цього страху. Коли вона говорила, голос у неї тремтів: Було видно, що вона боїться. Вітер збільшився. Здавалося, що вулиці зовсім спорожніли. Десь далеко пролунав постріл рушниці. Було чути, як високо-високо в повітрі продзищала куля «Хай мене ловлять там», – тихо проговорив чоловік «А я буду тут, мені вже обридла ця гра завжди в небезпеці, завжди ловлять, відпочинку ні на хвилину Ви не комуністка?» – раптом запитав чоловік Айзі зіщулилась вона вся тремтіла від якогось холоду, хоч на ній пальто було тепле, їй хотілося відповісти, що вона не комуністка, але вона згадала чомусь Солчнево, засоромилась і промовила твердим голосом Та, я комуністка, і навіть допіру повертаю з губкому. Це нічого, сказав чоловік, нам з вами все одно по дорозі. Мене не розстріляють в ЧК. А вас уб'ють на вулиці Ви служите сонцю, а я темряві Обидва сильні Сонце переможе, кинула Айзі Вона була роздратована Якого чорта він тягне, думала вона Кінчав би тіло, вже було плегше. легше Але чоловік йшов поруч з нею І все так само вічливо розповідав про погоду І про свої настрої Нарешті вони підійшли до будинку, де жила Айзі. У вікнах будинку не було вогнів. Навколо не було ні одної душі. Айзі хотілося голосно крикнути, кричати «Калавур!». Але вона знала, що це не допомогло б. Ніхто не вийшов би на вулицю, навіть коли поруч почав горіти будинок. «А я бачу, ви вже дома», – сказав чоловік. «Ви не помилилися». Я мушу з вами попрощатись, але прошу, лишіть мені на пам'ять про нашу зустріч, ваше чудове пальто і ваші боти. Я так і знала, сказала Айзі, і рішила, що ні за що не віддасть. Хай краще він її вб'є, ніж потім з неї сміятимуться Мишко, і оце і зробили її суворою. «Скидайте боти», грубо промовила Маска. Але Айзі вже вся була губревком, і вона ніжно промовила. Коли ви такий чемний кавалер, що весь час проводжали мене, то потурбуйтесь бути вічливим до кінця. І вона простягнула йому свою ногу. Маска зігнулась, і на цей раз Айзі витягла з кишені не цукерку, а револьвер. Раптовий гучний постріл злився із придушеним криком. Айзі, Айзі, кричав зовсім інший голос. Це ж я, Солчнів, Марко. Айзі похитнулась і її підтримала дуже рука Солчнева. Чорна пов'язка з обличчя полетіла геть. Це я, Айзі, говорив Солчнів, заспокоюючи її. І коли він відчув щось солодке у себе на вустах, він сказав «Айзі, ти сьогодні їла цукерки, я знаю, в відділі. я теж зустрів чорну маску, але то був мишко, моя проблема». Через те, що Солчнів, а це був справді він, говорив з якимись дивними перервами, під час яких він відчував на своїх устах смак жін відділівських цукерок, то ми закінчимо і без нього. На другий день в місцевих газетах було повідомлення, що бандит, який оперував під назвою «Чорна маска», впійманий сьогодні вночі агентами ЧК – Завдяки відданій праці та таланту Відомого всім нам товариша Мишка Не подумайте, що це була помилка І що це був Марк Солчнів